Дівчата поприв'язували паперових, дуже схожих на справжні квітів, і відчув, що йому, мабуть, чогось не вистачає, що він не може ні на чому зосередитися. Всю дорогу поспішав. Йому здавалося, що ось приїде додому і обмислить усе спокійно, і зможе все проаналізувати. Але думки розпливалися, та й не хотілося зараз нічого згадувати і зануритись у читання теж не міг. Фросина Федорівна постояла на порозі, зітхнула і мовчки пішла на кухню. За двадцять років подружнього життя вивчила чоловіка гаразд. Знала, що зараз чіпати його не можна, що не треба навіть ні про що розпитувати і, боронь Боже, заспокоювати чи співчувати. Нехай викликатися, нехай сам перетре свою круту злість, Таке з ним буває не часто, та й не мала звички втручатися в його справи. Вона не схожа на головиху, владну головиху, першу даму на селі, до якої бригадирші бігають потай просити за своїх чоловіків, і хоч владна і певна себе, але певна своєю роботою, своїм місцем, а не чоловіковим. За його справи тільки вболіває росина Федорівна не боялася його гніву. Навіть навпаки склалося так, що більше гнівилася, повчала і шпетила їх у стіх фона. переганяла на гречку, вчиняла стихійний бунт, як потім піджартовував він. І вони боялися обмовитися словом, поралися мовчки, поспішали зробити недороблене, чи переробити зроблене погано. Але батьків гнів Хто таке батьків гнів? Він справжній. Бо справжній у них батько. Хоч трохи й кумедний, як на її думку. Але кумедний і грізний не в один час. Вона давно навчилася прочитувати чоловіків настрій по очах. Точно вгадувати міру, до якої можна його розкутурхати. Ще точніше вгадували ту міру діти, інтуїцією якимось десятим чуттям. Знала, коли треба розраїти, заспокоїти, а коли й висварити. То велика наука. І не всі жінки її знають. Вона вивчила його досконально. Певний себе дуже У всіляких сімейних тонкощах, сварках дітей, їхніх хворобах, виспомічне як дитина. Часом і в інших клопотах. В стосунках з сусідами, родичами Сама ставала попереду А його відштовхувала за спину І він скорявся їй Фросина Федорівна, як і більший жінок Тягнула сімейного воза Спокійно і звично В той час, як він томчав його Аж двиготіла земля То попускав і плентався Лише тримаючись за голублі Вона ж би знала, що їй попускати не можна що така вже її доля – тягнути без віддиху, і тому й погукувала і сварилася частіше. Проте були у його душі такі круті горби, проти яких стати не могла. І тоді замовкала, і чекала, поки розгодинеться в нього на душі. Що ж їй шкода, що не пішли на вхідчини, і завтра їй буде важко виправдатись перед тишчинчихою, з якою разом працюють у поліклініці, та ще й та лікарка, а вона тільки фейшериця. І кепсько їй малося ще й через те, що не могла не непокоїтись за чоловіка. З доброго дива він не скипає. І тепер хто зна коли заспокоїться. А йому ж не вельми можна й хвилюватися. Та й кому можна? Це вже знала як медичка. Пережив два серцеві приступи. Оцю мить за її спиною загрімів сміх. Могутній, шалений, дикий. Він струснує її дужче, ніж би крик, ніж би лайка. Щось було в цьому сміху неприродне, лячне, і вона метнулася до опочивальні. Вхопилася за лудку дверей і зупинилася на порозі. Василь Федорович лежав у ліжку, і реготав, аж подзвонювали шибки книжкової шафи в головах. Він сміявся щиро-розкотисто і розмазував кулаками сльози в куточках очей. «Чого ти?» – запитала вона, трохи гніваючи за свій страх. «На, читай», – простягнув газету. Сподівався урятуватися хоч тут. Догана, дірка в талоні. Розтовчена люстра, зінена двійка, телефон, ну, думаю, деньок, досить з мене. Уже тут, у постелі ніщо не дожене. А він догнав ще раз. Хто він? Ну, день. Розгорнув газетку нашу районну. На останній сторінці, де всілякі смішинки, гуморески й загадки, думаю, дай повеселюся. Аж там фейлетон. Про кошечки, корзинки. Себто про нашу артіль, за яку сьогодні вхопив Догану. — Але краще не читай, — одібрав газету. — Недотепно, а якось кисло. Ну йдіть з ними. — За що все-таки Догану? — обережно запитала Фросина Федорівна. — Та нехай потім. Стохомурнів він, відчуваючи, як щось знову гостро ворухнулося в грудях, як гаряча ядуча хвиля, Заплюснула серце. І йому, може, вперше захотілося поскаржитися, попросити співчуття, розказати про те, що мав одержати найвищу нагороду. Він зумів стриматися. І жодним словом не обмовився про це Фросині раніше. Бодай у її дружининих очах побути в отому ореолі, засяяти і запалити щемом тугою по-нездійсненному що вже було майже здійсненним її серце. Адже так ніхто й не знатиме, що він майже побував героєм. Співчуття завжди шукали в нього.